Уночі ми рушили далі на північний захід повзалізницю токумс Венспілс На спари. 25 лютого. І сьогодні, як і вчора, на дорозі. Повільно напруженої нудно минають години кашлем у шапку, з тихим і притамованим сміхом і розмовою пошипки. Ми прийшли на заздалегідь визначене радіограмою місце, де б можна прийняти літак. На виробці штаблі дров, однак сухе ломатче не так легко знайти, щоб одразу запалити вогнище. Хмез мокрий, бо був ось уже два місяці під снігом, а під час одлих змерся, набравшися креп'яхів снігових крижинок. Треба розворушити всю купу, щоб дістати сухого хмизу. І ось уже полагкотить веселим полум'ям вогнище. Сон клав всіх на повал. Я порався біля вогню, біля товаришів, знайшов балапку і перевернув його лівого на правий бік. Спину погрій трохи, ще радикулітиком станеш. Хм, це ти? І гриць посміхнувся в бороду. «Про Ельвіру все думаєш? О, як солодко всміхаєшся! Не знаю, коли й зустрінуся з нею, з батьком. Твій батько наш дід, ходить як по дротові. А рятує його те, що він бігає до коменданта першим доповідати про партизанів. Пам'ятаєш, що то, коли ми мились у лазні, батько вже ранком подав до коменданта і доповів, Ось сказати, вночі приходили якісь партизани і натопили баньку, озброєні короткими ружжами, що з колосом унизу. Балакають по латиському і по німецькому. Не сумніваю, що до вас ще прийде мій сусіда, з яким я у сварці ще з 21-го року, коли переїхав сюди в Курляндію, на місце проживання у Ладгалії. Славний у тебе батько, а наш дід відповів я, знаючи в обличчя старого балабку, бо доводилось двічі зустрічатись. Поки що такі звіти дід балабки досягали мети. Німці його не чіпали. Та тепер дід досі і досі дружина досі далеко від нас. От і скучає досі досі досі досі досі досі досі досі досі досі досі Уже надто довго вони перебувають у ролі підпільників, наших надійних, мужніх помічників. На волосинці життя дружини Айни і батька Яніса Великого, за рідною домівкою якого Айсар Гріменіс веде спостереження щоночі зі своїми лісовими катами. Врешті я повернувся до свого вознища і сів на Ялинове Гілля, схрестивши ноги. Дивився на полум'я, і в його язиках ніби бачив і свою матір, і братів, і кохану дівчину. 27 лютого Вранці я передав радіограму про німецьку оборону на півночі півострова, куди була спішно перекинута одна піхотна дивізія. Знову відчув, що чують мене погано. Навіть коли я, ризикуючи бути прослуханим німецькими радистами у штабах і самими пеленгаторами, підняв антени згідно з інструкцією. Тамарно. Напруга на лампах радіопередавача сідала на очах. Принесеної з пошти батареї було не досить. Щоб нормально працювати хоча б 20 хвилин, ця батарея була уже в роботі. Весь день наші стежили за поведінкою і рухом команд айсергів і німецьких солдатів на дорогах, що пересікали цей лісовий масив за окремими хуторами. У нас ще є міни, гранати, кілька шмейсерів і німецьких карабінів, на які патронів ще вистачить. Та зовсім не було набою до своїх рідних автоматів ППШ і ППС, до кулемета Дегтярьова, а це уже біда. Великого клопоту...